Але треба перед усім заручитися підтримкою Росії, послати когось таємно, та й до інших сусідів вдатися не завадить. Австріяк, прусак, скрізь треба кинутись. Усі зазіхають на труп старої Польщі. Треба все обміркувати, все зважити. Запорожці, гайдамаки – так, а маса селянства і не зброєна, і не навчена. Добре, якщо допоможе Росія». А коли доведеться діяти лише своїми силами та з голими руками, ех, якби можливість була найняти союзників, прикупити зброї, військового припасу, пойнятий такими думками, Найда повернувся до своєї келії і, узявши на засув двері, підійшов до вікна. Гроза ще літувала, але Найда очинив навстіж вікно, його схвильованій душі була близька ця бурхлива стихія». Припавши обличчям до залізних град вікна, він почав жадібно вдихати свіже повітря. Блискавки прорізували темряву, що оповила землю. Грім раз у раз потрясав склепіння неба, а душа Найде все росла і росла, розправляючи свої могутні крила під звуки цієї страшної грози. З півгодини отак простояв Найда коло вікна, не бачачи нічого навколо, прислухаючись тільки до тієї причудової гармонії, що росла в його душі. Коли нараз, зробивши необережний рух, він штовхнув стола і мало не перекинув його. Із столу впало щось важке. Він нахилився і намацав на підлозі велику проскуру. Ця знахідка надзвичайно здивувала Найду. Роздивляючись і перевертаючи в руках так дивно знайдену проскуру, Найда раптом помітив, що знизу на ній було щось написано великими слов'янськими літерами. Підійшовши ближче до лампади, що жеврила біля ікони, він прочитав О «Оздравий раба Божого Івана Найде, гетьмана Правобережного Українського». Слова ці, вимовлені в голос, примусили Найду здригнутися всім тілом. Він із жахом оглянувся – Неначе це промовив не він, а хтось інший, але в кімнаті не було нікого. Не довіряючи своєму слухові і своєму зорові, він ще раз глянув на проскуру і знову прочитав. "О її раба Божого Івана Найде, гетьмана правобережного українського. Моторошне почуття охопило Найду. Що це – глум чи фатальне пророцтво? Хто поклав йому цю проскуру? Хто зробив цей страшний напис? Хто цей незримий супутник, що скрізь його супроводжує, куди б не кидала його доля? Приголомшений, нерухомо стояв найда посеред кімнати, а нерозв'язані питання вихором проносились в його голові. Непомітно для самого себе, він відкусив добрий кусень Проскури, відчувши голод. Проскура була черства – та молоді зуби ченця легко її дребушили. Нараз найдав і у роті щось неїстівне. Здивований і вражений, він поквап на витяг з рота м'якушку і помітив у ній клаптик паперу. Тремтячими від хвилювання руками підніс він його до лампадки. Папірець був списаний дрібними літерами. Частина слів добре збереглася, в інших же місцях від слини чернила розпливлося, на папері лишилися тільки плями. Найда напружив зір і прочитав у на папері слова. «Скарб черві та різних кош по-тайному, кому належить визволити, тому відкриваю таємницю, цю, я ціле життя, вітчизні нашій, шлях таємний». Найда похитнувся і ухопився за стіну, щоб не впасти». Що це? Сон? Маячня? Чи я з божеволів? Хто показує мені на скарб? Так, скарб. Це слово стояло на папірці виразно чітко. Чи диво це, Господнє? Чи злий якийсь жарт? Ні, ні. Хто б так жартував? Навіщо? Для чого? Найда знову пробіг очима по клаптику папірця. Ні, ні. Це не може бути жарт. Це якийсь невідомий доброчинець, що ціле життя збирав шелях до шеляга на користь вітчизні, передає йому свій скарб. Як розшукати його? Найда знову підніс до очей порваний клаптик паперу. Шлях таємний, прочитав він останні слова.